Dale al-Rasul opisuje svoje robove pa kaže: "Ovelledina la yad'un ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haram Oni koji ne obožavaju, ne dozivaju, ne mole Sa Allahom drugo božanstvo. Pazite. Sa Allah, znači obožavaju. Ima ljudi koji obožavaju Allaha, međutim sa Allahom obožavaju nekoga drugoga to im se ne prihvata Allah Đelešanu ne prihvata sa učesništvo u obožavanju hoće da bude sva vjera njemu i svi badati isključivo njemu zato ovdje napominje da od glavnih svojstava njegovih robova jeste da oni ne dozivaju nikoga i ne obožavaju nikoga drugoga sem njega وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ illa بِالْحَق I ne ubijaju onoga koga je uzvišen Jelan Rešanu zabranio da se ubije osim spravom. Uvala voilà, jesnu i ne bludnići. I ne činezi naluk. Vidite ovdje je uzvišen Jelan Rešanu tri stvari. Koje je Islam i svojih osnovnih ciljeva da razriješi te tri stvari među ljudima. To je obožavanje. Da se obožava on jedini. Druga stvar da sačuva ljudske živote. Zato zabranjuje ubistvo, također da zaštiti ljudske časti, zato zabranjuje zinaluk. Prema tome, koga Allah Đelešanuhu sačuva od ova tri zla, sačuvio ga od velikog zla i prema njemu je bio izuzetno, izuzetno milostiv, zato kaže, ko upadne u ova tri zla, Allah Đelešanuhu kaže, omen meni jef'al dhalike jelqa e thamenu. Ako to uradi, ko padne jedno od ove tri stvari, srešće za to odgovarajuću kaznu. Srešće odgovarajuću, znači kaznu za to što radi. Prema tome, uđišem, ja vam što ovdje prijeti za one koji diraju ljudske živote, takođe, ljudske živote i ljudske časti. Jedan od vrlo raširenih vidova danas, nažalost, na našim ulicama jeste po ulicama se zinaluk vrši. Prema tome ovdje Alešanu kaže vola je znun i nečine međutim Islam kao Islam zabranio je sve vidove prilaženja tom zlu. Jedan od tih vidova raširenih jeste upravo ašikovanje i miješanje i razgolišavanje na našim ulicama koje je zaista uzilom veliku mjeru. Ja molim Alešanu da uputi i nas i učvrsti one i sve nas i njih i da nas učini od njegovih robova koji će poštivati ove njegove naredbe. Zato da što ono kaže dalike, prijetjeći onima koji teorade i koji razmišljaju o tome da će sreći odgovarajući. Jedan dio islamskih učenjaka, islamskih komentatora Korana kažu da o othamen u ovom ajetu označava dolinu, veliku dolinu u džehennemu koja je posebno napravljena, odnosno posebno pripremljena za zinalučare. i oni koji budu radili ova djela Prema tome, Allah ovdje opisuje svoje robove, znači da ne rade to samim tim, ako ne rade to, podrazumiva se da rade suprotno od toga, znači da obožavaju Allaha jedinog, da pomažu ljudima na svaki mogući način, podržavanju njihovih života i tako dalje takođe i da ne samo da ne diraju tuđje časti, nego čuvaju tuđje časti, da ne budu dirane, to su svojstva Allahovih odnosno robova milosti. Daljalashanu nastavlja opisujući nam i tumačeći nam ovu kaznu koju će sresti: "يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا". I ta kazna, taj azab koji će biti, biće povećavan. Povećavaće se takvom kazna na sudnjem danu u jahlud fihi muhana i boravit će u njoj boravit u njoj ponižen ne samo da će bor nego bit ponižen ostavljen od svih sa jednim takvim osjećajem odbačenosti poniženosti bit će još i vječni bol. ovdje treba napomenuti što se tiče boravka Nema sumnje da onaj ko bude obožavao nekog drugog mimo Allaha uzvišenog, da se na njega odnosi vječnost. I vječno će boraviti u dženjemu, u Tomazavu. A što se tiče onog koji uradi neki od grijeha, kao što je ova dva ostala grijeha, ubijstvo ili zinalu, ovdje ne misli se na vječni boravak ako ovdje sa imanom, nego se misli na boravak, dugi boravak. A vjerujte, onaj ko okusi, ko samo uđe, ja moram reći da nas sačuva, nije uspio. Zbog toga mi kažemo da onaj ko radi velike grijehe, bilo koji veliki grijeh ispod obožavanja nekog drugog, neće vječno boraviti. Nekog drugog mimo Allaha neće boraviti vječno u džemlju. Dalje Allah nastavlja, onaj ko padne u to i mal izlaza za njega, Postoji li za takvu osobu jer neka čovjek padne u neku stvar od ovih stvari uništavajući i onda mu dođe moment kada želi da se pokaje i kada želi da se vrati uzvišenom Allahu Đelešanu imali za njega nade, imali za njega pokajanja svejedno ako je obožavao nekog drugog ili nije obožavao Allaha nikako ili je uradio neki od stvari koje su uništavajuće Allah dželešanuhu otvara vrata nade za takve pa kaže illa mentabe oamen znači ove sve stvari koje uradi, ove čekaju ga osim onoga ko se pokaje illa mentab osim onoga ko se pokaje pokajanje uzvišenom Allahu dželešanuhu nisu samo riječi pokajanje uzvišenom Allahu dželešanuhu ima svoje uslove ima svoje A dabe, od prvih stvari kad se čovjek pokaje uzvišenom Allahu Đerlešanu jeste da odma prestane raditi taj grije. jedno bilo obožavanje nekog drugog ili bilo koji drugi grije, da odma prestane satin. اللي هل علينا هللي عطر اللالفواح يفرحتك علي يا خلي بالليل نفرح اللي علينا عطر اللال فواح يفرحتك يا خلي قلبي الليل مرسال ودارك تحيه الله يا زي الجمد السهر النديه مرسال ودارك Allah je ziriju, jemalj, bisalem, ja. Sledeća stvar jeste da osjeća kajanje zbog toga što je uradio, a ne da mu je sve jedno. Sledeća stvar, treća stvar koju treba da uradi jeste da čvrsto odluči, podlačimovo, čvrsto odluči da se neće vraćati više na taj gre. Zašto podlačim ovo? čvrsto odluči? Jer ako čovjek čvrsto odluči, da se neće vratiti na taj gre na bilo koji gre zatim ga pobjedi zbog svoje slabosti ponovo se vrati na taj gre ta prva te obamo je važeća a također treba da se pokaje za drugi put znači kad god se pokaje čvrsto da neće se više vratiti pa ga pobjedi slabost pobjedi ga njegova duša pa se vrati na taj gre ponovo ne spada pod one za koje kažu onaj ko se pokaje pa ponovu radi te grehe da, da kao onaj ko se smijava sa Allahom to se misli na čovjeka koji eto, pokaje se iz tih kvar međutim već nije čvrsto odlučio da neće se više vraćati na taj gre nego osoba koja čvrsto odluči da se neće vraćati na taj gre pa ga ponovo njegova slabost pobjedi njegova te oba je važeća i ispravna jer kako to ovdje uslove da čvrsto odluči zato poslanicu Selem kaže Da u hadiskuciju prenosio da lešanuh, da čovjek kada pogriješi, pa zamolio Allah Đelešanu za oprost, kaže Allah Đelešanu, moj rob zna, moj rob zna da ima gospodara koji prašta grijehe, pa samo mu oprostio. Pa ponovo se vrati na isti grijeh, pa ponovo oprosti, pa onda Alešanu kaže, moj rob zna da ima gospodara koji prašta grijehe, pa ponovo oprosti. Pa ponovo isto, pa mu opet Alešanu isto tako kaže i sve tako. Ovo se odnosi, ovaj hadis i slični hadisi, odnose se na čovjeka, ono koji čvrsto odluči nakon kajanja i prestanka sa grijehom, čvrsto odluče se neće vratiti, ali zbog određenih slabosti, ponovo padne u, u to iskušenje, prema tome kad god padneš u iskušenje ili kad god poklekneš pred određenim grijehom kojeg se ne možeš kutarisati, nemoj te obu ostavljati. Ako čvrsto odlučiš, tva te oba je važeća i svaka naredna je važeća. Te oba i ispravna i bit ako Bog da kabul kod Allaha uzvišeno. Četvrta stvar, ako je grijeh po pitanju ljudskih prava, pokušaj koliko god možeš da vratiš to pravo tom čovjeku još za svog dunjalučkog života. I peti uslov za te obu jeste da bude u šerijatskom određenom vremenu a to se odnosi misli se da ne bude prije nego što duša u Grkljan dođe prije nego što vidiš svoje mjesto u Džehennemu ili u Džennetu pa onda da, da se pokaješ tada te oba više ne važi znači mora da bude prije tog vremena također jedno opšto je vrijeme za svakog čovjeka Njegov rok za svakog čovjeka pojedinačno također ima opšte vrijeme a to je vrijeme prije nego što sunce izađe sa zapada kad sunce izađe sa zapada tada više te oba ne važi ni te ala rešanu primate oba neti kakva djela Ovi pet uslova kada čovjek ispuni u te obi uz Allahovu pomoć te oba je ispravna i biće će prihvaćena ila men taba oamen osim ko se pokaje i uzvjeruje i povjeruje Da bi vjerovanje čovjeka bilo ispravno i prihvaćeno kod Allaha uzvišenog mora da ispuni tri stvari. Prva stvar jeste da bude od srca, da bude od srca izubjeđenja. Treća stvar jeste da bude potvrđeno riječima, da riječima izjavi svoj iman, da posvjedoči šehadet. I treća stvar jeste da to dijela potvrde. Jedno od ove tri stvari ako fali čovjek nije ispunio sve uslove prema tome je u velikoj opasnosti da mu vjerovanje ne bude ispravno. Wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu gafuran rahima. Wa aman. Takođe pogledajte i ako djela spadaju iman, Allah šano dalje kaže: "I brade, dobra djela nakon toga, jedna od osnovnih stvari Od od glavnih pokazatelja ispravnosti čovjekove teobe jeste da ona urodi dobrim dijelima Nakon teobe kad se, ako čovjek radi dobra dijela to mu je znak, to mu je znak da mu je teoba ispravna i da je kabul kod Allaha uzvišenog. A da bi jedno dijelo bilo dobro, amel salih mora da ispunjava tri uslova. A to je prvo da potiče to djelo od virnika. Od čatra Allah ne prima dobra djela, neće i nagrad na sudnim danu za Druga stvar jeste da bude iskreno Allaha radi, da ne bude to zbog nekih drugih stvari. I treća stvar jeste da bude ispravno šerijetski. Da bude to djelo, ima osnove u šerijet, da bude posunjeto Allahova poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Tiri stvari kad jedno djelo ispuni, računa se da je dobro djelo, inša Allah, kabul kod Allaha Čelešanu. Fe u laik... Ove tri stvari tab, wa amana wa amila salihan, Ko se pokaje, uzveri radi dobra djela. Ti i takvi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah će njihova loša djela zamijenti dobrim. Allah će njihova loša djela zamijeniti dobrim. To jest ko se pokaje i prihvati izađe iz kufra, iz, iz nevjerstva i raznih zabluda i iz raznih tmina i uđe u iman, u svjetlo njegova djela se mijenjaju njegova djela postaju drugačija njegovo nevjerstvo postaje vjerovanjem njegovi grijesi stvari koje radiju, njegov zinalog postaje, postaje čednošću njegova krađa postaje uđeljivanjem i tako dalje znači Allah uzvišeni takvim Zamijenjuje, znači, loša djela takvim jednim dobrim djelima i zbog toga ako čovjek iskreno prihvati vjeru, od osnovnih pokazatelja da mu je vjera ispravna jeste, kako rekli da mu poprave se djela da ono što radi, o što ne valja, radi kako valja. Drugo značenje jeste da će uzvišeni Allah Đelešanu grešnicima koji se pokaju kada dođu na sudni dan, umjesto grijeha pretvorit će grijehe u dobra djela. Pretvorit će grijehe u dobra djela kako je to došlo u Hadisu prema tome međutim ovo ne znači da čovjek što više radi do, loših djela da bi imao bolja djela da bi imao više dobrih djela na ovom svijetu nego ako se desi pa se pokaje prema tome to je značenje. Wakana Allahu ghafurar rahima Allah uzvišeni je onaj koji prašta i onaj koji je samilostan. Waman amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi Onaj ko se pokaje radi dobra djela on se Allahu ispravno pokajao znači ovdahlahano kaže na ispravnu tobu. Allah Želešanu ukazuje na ispravnu teobu ovdje, a to je vraćanje iskreno njemu. I teoba koja urodi dobrim dijelima, taj se čovjek taka pokaju Allahu Želešanu. Imamo još izuzetno lijepih stvari koje su vezane za ovaj te svojstvo milostavu, međutim vrijeme nas je preteklo. Ja molim Allaha uzvišenog da nas okiti ovim svojstvima koje je spomenu u svojoj knjizi da nas učini od svojih robova a ako Allah dadne prilike mi ćemo ako Bog da upotpuniti ova svojstva i govorit ovim riječima uzvišnog Allaha Đalešanuhu ja molim ponova Allaha Đalešanuhu da nas uputi i oprosti nama i svim muslimanima živim i mrtvim, amin o salallahu ala nebina muhammedu ala alihi o sahbihi i vaselam الحق انه الحق الحق امه الحق يا نيبو انه الحق الحق يا الحق استجيبوا انه الحق انه الحق يا امه الحق الحق انه الحق يا الحق استجيبوا والى الله استجيبوا وان الله انيبوا Ya khaliqul akwan molimo uzvišenog subhanahu wa da pomogne islam i muslimane i islamsku na čitavom donjavu naša poslednja davo je Hvala Allahu, gospodaru Sveto. Ya. audio podcast studio vosto